A gyönyörűséges Nadal turba meghallgatása után sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a RadGESZ Magyar Rádió órája, szeptember 23-án, vasárnap, helyi idő szerint délután 5 órakor. Magyarországon most éjjel 11 óra van. Ezt azért is hangsúlyozom, mert vendégem pedig Gábor, aki nemrég jött Magyarországról is, valószínűleg az ő barátai családja hallgatják a műsort. Adásunkat a RadGESZ Egyetem Rádió stúdiójából közvetítjük, New Brunswickból, New Jerseyből. Az internet segítségével a www.rshu.org címen, itt helyben pedig a 88.7fm rádióhullám hosszon találhatnak meg bennünket. E-mail címünk magyaróra kukacjahu.com. A Facebookon Radgers Magyar Rádió az oldal neve. Várjuk észrevételeiket. Mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózs itt van az ősz, és az ősz nem csak azzal jár, hogy csodálhatjuk a természet gyönyörű és változó színeit, hanem azzal is, hogy megindul a tanítás az iskolákban az egyetemeken. Amint említettem már, még egyszer mondom, vendégem Repeli Gábor, aki az idei egyetemi évét a New Brunswicki teológián kezdte el. A bevezető zenénket az ő ötlete alapján játszottam le. A mai adásban vele fogok beszélgetni, de előtte majd ismertetem a helyi eseményeket. Az őszhöz, a szürethez és a borkóstolás hangulatához hallgassuk meg most az Ómely Terem az Nagy Balatonba kezdetű bordalt Kodály Hári János című daljátékából, és ha jól emlékszem, Gregor József fog énekelni. Eri <laughs> Os barra, barra, barra, Elmondom az eseményeket házunk tájáról. Szeptember 29-én a Fiatal Szülők Magyar Atlétikai Klub Junior rendezésében a Western Road Tanyán gyermek-sportnapot tartanak. Hozzátok el a gyerekeket, és azt unokáitokat írják. Támogassuk jelenlétükkel a fiatal szülők fáradozásait. Étel, ital kapható lesz, itt zárójelben megjegyzik Igen, az apukákra is gondoltunk. Garantáltan jó szórakozás lesz minden jelenlevőnek. További információért, látogasson el a www.hungarianclubanye.org honlapra. Egy másik, egy tőlünk távoli eseményről is érkezett információ, de tudom, hogy ott is hallgatnak bennünket, ezért elmondom. Megrendezik a hatodik magyar fesztivált a Floridában, ez pedig október 5-én, 6-án és 7-én lesz információért. Hívják Erikát a 941. 320, 82, 53-as számon, vagy Zsoltot, 941, 4, 4, 47 58, 42, ez utóbbit még egyszer elmondom a baki miatt, 941, 44, 7, 58, 42. Már közelebb, Penszivániában a magyar tanyán, október 6-án Szüreti Bál lesz, DJ Kareszel, 27-én pedig Szüreti Táncmulatság ugyanott. A Wallingfordi Magyar Klub szeretettel vár mindenkit az évi székelybáljára, amely 2012. október 13-án este 7 órakor kezdődik a Wallingfordi Magyar Ház dísztermében. A cím 147 Ward Street, és ez Wallingford. A zenét és a jó hangulatot a horvát zenekar biztosítja. Azt írják, hogy asztalonként egy üvegköménymagos pálinka fehér és vörösból is lesz. További információ és helyfoglalás ügyében hívja Lajost. A 203-530-3557-es telefonszámon, vagy pedig Lenkét a 203-634-0602-es számon. Vendégművész lesz László Attila, a 2011-es csillag születik győztese. Még egyszer az időpont, 2012. október 13-án este 7 órakor lesz. És most hallgassunk ismét zenét, Isten szívén megpihenve. Önök a magyar rádióadását hallják New Brunswickból a Radgás Egyetem rádió stúdiójából. A New Brunswicki magyarok között már elterjedt a hír, hogy egy fiatal református segédlelkész érkezett Magyarországról, akivel a református gyülekezet már találkozhatott. Szeretném őt bemutatni azoknak, akik többet is szeretnének megtudni róla. A mai adásban vendégem repelik Gábor, aki egy hónapja érkezett Magyarországról. A beszélgetést tegező viszonyban fogjuk lefolytatni. Szervusz Gábor köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszöntök minden egyes hallgatót, ahogy már Ildikó azt említette, a nevem repeli Gábor, 24 éves debreceni hallgató vagyok. Gábor, milyen céllal érkeztél az Egyesült Államokba? Hát először is azért érkeztem, hogy hirdessem itt Nyugronszikban is Isten igét. aztán másodjára azért érkeztem ide, de ezt már később el is fogom mondani, hogy a hatodik évemet itt töltsem, mint segédlelkész. Hogyan jött a lehetőség, és mikor döntötted el, hogy a hatodik évet itt fogod tölteni? Hát a lehetőség nagyon hirtelen jött. Tavasszal kaptam egy telefonhívást a rektor helyettes úrtól. Hát az hogy idén tavasszal? Idén tavasszal, igen, tehát pár hónappal indulás előtt, hogy szeretne velem beszélni. Másnap elmentem hozzá, és feltette a nagy kérdést, hogy, hogy mi a tervem a következő évre és közölte velem, hogy van ez a lehetőség, ez a pályázati lehetőség. Én pedig kértem egy nap gondolkodási időt, hogy a szeretteimmel megbeszéljem, és aztán egy nap múlva úgy döntöttem, hogy igen, mondok. Akartam kérdezni, hogy egyedül döntöttél, vagy megkérdeztél másokat is? Persze megkérdeztem a szeretteimet. Igen. Amikor jött számodra az elhívás, hogy kezdjük az elején, talán egész régen, régen visszanyúlik ez a kérdés. Hát, ú, hát ez egy összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy kétféle ember létezik, kétféle hívő ember, aki pontosan meg tudja azt határozni, hogy mikor tért meg, mert van az életében egy páli fordulat, egy nagy, nagy megtérés, illetve van a másik csoport, akinek egy folyamat ez az életében, tehát elkezdődik akár gyermekkorban, jár is ifjúsági alkalmakra, aztán folyamatosan érlelődik benne az Isten, Isten elhívás. Hát én az utóbbi csoporthoz tartozok, és hála édesanyámnak, aki egy, egy nagyon vallásos asszony, illetve a, annak a közegnek, amiben felnőttem, vaján nőttem fel, Szabolcs megyében található, és vaja tulajdonképpen egy egy ébredési központ volt, és a mai napig egy nagy, nagy református központja az országnak. Szóval ebben a környezetben nőhettem fel, és, és tulajdonképpen folyamatosan élelődött bennem az, hogy lelkész legyek. Nagyon szép történet eddig. <gül> és mit gondolsz, visszatérve már, mit gondolsz, miért éppen rád esett a választás, hogy neked ajánlják fel ezt a lehetőséget? Azt gondolom, hogy a professzor, aki, aki engem ajánlott, ő egy nagyon kedves, ő, ő tulajdonképpen a mentorom, dr. Gáboton professzor, ő, ő tudja azt, hogy én, én készülök egy úgynevezett PHD doktori iskolára, ott az egyetemen, és, és tisztában volt azzal, hogy ez a lehetőség, hogy én itt tölthetem a, a évet ez a nyelvtudásommal, illetve azzal, hogy a Rutgers egyetemen, tehát a New brunswick teológián tanulhatok, ez nagyban elősegíti majd az én jövőbeli tanulmányaimat. Tehát ez azt jelenti, hogy te jól tudsz angolul már? Hát ez azt jelenti, hogy szeretnék jól megtanulni angolul. Igen. És hogy fontos, hogy, hogy megtanuljak angolul. És mikor kezdtél angolul tanulni? Angolul általános iskola harmadik osztályában kezdtem el tanulni, tehát körülbelül tizen gazdaságtan 13 éve talán ez alatt volt legalább 13 angol tanárom és <gül> igen tehát jellemző a magyar oktatási rendszerre az hogy elmél, inkább elméleti képzés, tehát hogyan tudja a diák visszaadni azt, amit megtanult. Itt Amerikában inkább hogyan tudja a diák alkalmazni azt, amit megtanult az jellemző. És az én angol tanulmányaimra is inkább az volt a jellemző, hogy a nyelvtan, a szavakat megtanulni, de használni magát a nyelvet a hétköznapokban, megszólalni, merni, megszólalni, na ez nagyon nehéz is, ez, ez nehéz most És a mai nap egy nagyon nagy nap, ezzel kapcsolatban is, mert megszólaltál ma reggel, ugye? Hát igen. Mesélj csak el! Hát igen, ma reggel volt az első istentiszteletem angol, illetve magyar nyelven is a Nyugnoszőki Magyar Református Egyházban, úgyhogy ez nagy, nagyon fontos nap volt számomra. Lehet, hogy egy dilettáns kérdés, de ez volt első, életed első ige hirdetése? vagy pedig csak itt a nyugdíjban? Igen, közösség. ez volt a életem első igehirdetése angolul, illetve Igen. ez volt első életem első igehirdetése a palástban, mint kiküldött az, az a Magyar Református Egyház által felhatalmazott lelki pásztor. Beszéljünk az oktatásról, mi történt az előző öt évben, és mit gondolsz, mi a különbség a hatodik évben? Hát nem tudom, hogy mi történt az elmúlt öt évben, mert folyamatosan a könyvet olvastam. De... Nem, de a viccet félretéve. Az elmúlt öt évben egy elméleti képzés volt számomra, tulajdonképpen. A debreceni teológia annyiba különbözik az itteni szemináriumtól, hogy hat éves képzés, amelynek az első öt év az egy elméleti, elméleti oktatás, amelyben mindent igyekeznek a diákba belesülíteni ami a, a fejébe, ami majd később a hatodéven, illetve a további pályáján szükség lehet ahhoz, hogy gyülekezeti lelkipásztor legyen, és hát tulajdonképpen mindenre felkészítettek elméletben. A hatodév pedig azért nagyon jó, mert itt, itt egy, egy rutinos, egy, egy, egy kész lelkipásztor mellett tanulhatjuk, meg az, hogy hogyan tudjuk alkalmazni mindazt, amit megtanulhattunk. És ki az a kész lelki pásztor, mondjuk ki? Ö, nagy tiszteletű ötfős Zsolt, aki a magyar New Brunswicki gyülekezetnek a lelkésze. Ő az, aki pontosan egy hónappal ezelőtt, szinte majdnem órára pontosan kijött elém a New Yorki repülőtérre, és azóta is mindenben segít a kedves feleségével együtt. A teológián, a, a gyülekezet életében mindenben Maximálisan a segítség. És amit te nem láttál, és én már itt voltam, nagyon nagy Nagyon nagy szeretettel és gondos felkészüléssel vár téged. Igen, de ja. ez elmondható az egész gyülekezetről azt, az, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és vártak. Ez így van. Kezdve a, a lakásomtól, az apartmantól kezdve az a szeretet, amit egy hónap alatt kaptam, ez, ez nagyon csodálatos. Ennek nagyon örülök. Te is érzed. Igen. Miben látod a különbséget a magyar és az amerikai oktatás között, hogyha már ugye van egy kis tapasztalatod ez az elmúlt egy hónap? Igen, Itt? hát említettem azt, hogy a magyar oktatás egy kicsit elméleti oktatás. Tehát az ar... lett volna a hatodik évben is, otthon is? hogyha Nem, utom... ott gyakorlat, de tulajdonképpen tehát most azt mondom, hogy mire teszik a hangsúlyt. A hangsúly inkább az elméleten van, úgy általában az oktatásban. Tehát ez látszik azon is, hogy, hogy a teológia hat évéből öt év elméleti, egyetlen év gyakorlati. Tehát ebből is látszik, hogy a hangsúly hova van tolódva. Igen. Itt Amerikában azt hiszem, hogy, hogy inkább az alkalmazás. Persze mindegyiknek van előnye és hátránya is. Tehát nem akarom azt mondani, hogy, a, hogy egyik előnyösebb, mint a másik. Mindegyiknek van előnye és hátránya. Azt gondolom. volt, vagy, vagy talán túl sok időt venne igénybe, ha belemennék a részletekbe. Hát igen, meg talán hallgatják otthon is a tanárokat. <síthat> <síthat> akkor, ha már különbségekről beszéltünk, milyen különbségeket lát az amerikai és a magyar református gyülekezetek életek között, hogyha feltűnt valami? Rögtön azt tűnt fel, hogy itt, itt borzasztóan nehéz Amerikában, New Brunswick-ban hétköznap alkalmakat szervezni. Ez részben azért is van, mert a gyülekezeti tagok esetleg 20 perc, 25 perc, fél órás autóutra laknak a, a, a templomtól, illetve azért is, mert, mert a megfeszített munkatempó miatt nehéz alkalmakat szervezni. Tulajdonképpen a gyülekezeti élet, ahogy én látom, a vasárnapi Isten tisztelet köré csoportosul. Otthon sokkal inkább szétszórt a hét egyéb napjaira. Különbség még az is, hogy itt, itt sokkal közvetlenebb a viszony a lelkész, illetve a gyülekezet között, mint Nincs otthon. Jó. Igen, egyből úgy kezdtük mi is, hogy tegeződni fogunk, ugye? Igen. Az első nap, ugye? Igen. Igen. Igen. Úgy gondolom, most kellene egy kis szünetet tartanunk, és hallgassunk egy kis zenét, jó? Rendben. Eljöttem, hogy kágyam, csodáljam, mi kágyam, azt írtam, hogy a csodálatos Folytatjuk a beszélgetés, Repelik Gáborral. A következő kérdésem, hogy milyen tanulmányokat végzel a New Brunsviki református teológián? Tulajdonképpen egy évre érkeztem, kilenc hónapra, tehát két egyetemi szemeszterre. Ez alatt összesen 32 kreditet kell teljesítenem. Ez fél Szi. évenként lebontva 16-16 kredit. Tehát 16 kreditet vettem fel. És ez 4 órát jelent tulajdonképpen. Van egy órám egy, egy amerikai missziót folytató Underwood nevezetű missionáriusról. Ez nagyon érdekes. Ő Koreában folytatott missziós munkát. Van egy lelki gondozásról szóló óra, ami, ami rettentően izgalmas. Ezt, ezt nagyon szeretem. Illetve van egy, amelyet a tanácsadóm dr. Cookley professzor tart. Ez a, az RCA, a, a Amerikai Református Egyház kialakulásáról szól. Ez, a, ez tulajdonképpen egy ilyen ö, történelmi óra. Illetve tanulok még ö, Hát, uh, tulajdonképpen eszét írni, tehát egy teológ, uh, Tehát egy ilyen writing uh, órám is van. Ó, már angolul beszélsz egyből. Oh. <gül> hát, ne válts. Miről, <gül> miről írod a tézisédet? Uh, igen, írnom kell szakdolgozatot is, ami egy hatalmas feladat és kihívás számomra. Viszont nagyon-nagyon jó témát sikerült találnunk, Ötös Zsort lelkipásztor úrral közösen, uh, méghozzá a New Brunswicki Gyülekezet, református gyülekezet történetét a, a 20. század első felének történetét szeretném összefoglalni. Ez segítségemre lesz különböző forrásanyagok, és ez azért is nagyon jó, mert az, hogy itt lehetek, itt töltetem ezt az egy évet, az tulajdonképpen Kósa András nagy tiszteletű hajani lelkipásztónak köszönhető, illetve annak az alapítványnak, amit ő hozott létre. Ugyanis az otthoni teológia egy kölcsönös szerződéssel hozta létre tulajdonképpen számomra ezt a, ezt a lehetőséget, hogy itt tanulhatok, de tulajdonképpen ez az alapítvány finanszírozza számomra az itt létet. Úgyhogy de. érdekes lesz arról írni a, a, a tézis semet, ami, ami tulajdonképpen létrehozhatta a lehetőséget, hogy itt lehetek. Szeretném megkérdezni, hogy a teológián, a tantárgyak között van-e olyan rész, Szakasz, amiben kifejezetten az ifjúsággal és a gyerekekkel, a gyerekek hittan tanításával foglalkoztak. És óránk van, pojmenika óránk, amikor tulajdonképpen azzal, arról tanulunk, hogy hogyan kell a gyerekekkel foglalkozni, bánni. És ez már megtörtént otthon is elméleti szinten? Elméleti szinten megtanultam, gyakorlati szinten pedig alkalmazhattam, volt rá lehetőség. Voltunk óvodákba, iskolákba, de öreg otthonba is ugyanígy, Tulajdonképpen igyekeznek otthon a, a lelkipásztori munka összes, összes területébe bepillantást ö, engedi nyerni. Az elméleti szintre, amikor említettem, akkor. Arra is gondoltam, hogy én, én látom, hogy szinte minden éneket fejből tudsz. Amikor énekelünk, akkor nem nézed a kottát, és, és mozog a szád folytába. A gyerekeknek szóló dalokat is már megtanultátok, vagy az még most, majd később jön? Ez részben Belkesi Sándor Tanár úrnak köszönhető. Sok éneket kell fejből megtanulni a teológia folyamán. Két évig, négy szemeszteren keresztül kell egyházi éneket hallgatnunk. Eléggé fontos része ez a képzésnek. Az ifjúsági énekeket azokat azért szeretem jobban, mert otthon is van egy ifjúsági kör vaján, illetve Debrecenben is van ifjúsági kör, ahol gyakran részt vettem, és ott ott rengeteg ifjúsági éneket tanultunk meg fejből. Szeretek gitározni, úgyhogy ez könnyebben ment így ezáltal. És ajánlottál nekem, hogy így zenét játszunk le. Az ágyuk a mennyi aját. Ja, ezt nagyon szeretem. Hol gyerekek énekelnek? Igen, igen, egy gyerekkor. Remélem, hogy majd veled is előadhatom ezt egyszer. Oh, <gül> nagyon szívesen. <gül> Ez tényleg egy csodálatosan aranyos dal volt, és megígérem neked, hogy megtanulom, és hogyan gondoltad, hogy előadjuk? Hát ketten. én fogok énekelni, te pedig gitározni. de én nem tudok gitározni. Én meg énekelni. Szóval fordítva, én, én elég szépen tudom, tudom játszani, bár vannak akik szerint nem annyira szépen, de a ritmust, ha találom, akkor mindenképp menni fog. Te pedig énekelsz majd. Jó. Megígérem, hogy lesz. Sőt, már van egy ötletem még, még egy másik hangszerre is, hogyha csatlakozod, de ezt majd kisebb. Jó, um, Megbeszéljünk a családodról, ha lehet. Beszéljünk. Beszéljünk. <gül> Kik a családtagjaid? Kiket hagytál otthon? Mindig, mindig elszoktam mondani, és szeretem hangsúlyozni. Van egy, egy nővérem, egy bátyám, egy öcsém és egy hugom. És Köt. itt veszek egy nagy levegőt, és a hugom és az öcsémük ikrek, és a nevük oh. Ádám és Éva. Ó, oh, igen. Hengen. Ők 19 évesek, a, a bátyám ő, ő 29 éves, és már családja van, van egy gyönyörű szép kislánya, a nővérem pedig 31 éves, és szintén családja van, és három kisgyermeke van. A legkisebbnek én vagyok a keresztapja. Ahhoz, nagyon szép dolog. <gül> és hogyha nem a közvetlen vérdokonságban beszélünk, akkor... Biztos most? Hát igen, hallgat, van, van egy, egy személy, aki közel áll a szívemhez. Van párom, mi már négy éve, ő is teológus, és most éppen nyírbátorba végez szolgálatot a gyerekek között. Éppen, és a hatodik így, évét? Hát tulajdonképpen gyakorlati évét tölti ott, és ott a gyerekeknek hittant oktat. Értem. Menjünk a következő kérdésre, hogy uh, amikor leszálltál itt a repülővel, milyen benyomásaid voltak? Azt, hogy nagyon-nagyon például... na, gyorsan beszélnek a, a vámosok itt Amerikába, és nem nagyon értem, hogy mit mondanak. De egyébként, amikor kiléptem a repülőtérről, akkor az rögtön az jutott az eszembe, hogy nagyon magas a tartalom. Akkor Ez este hat, már nagyon magas, szinte harapni lehetett a hogy ahogy felé mondják. Igen, közel van az óceán. Igen. És ahogy, ahogy beljebb jöttél, neked is megvolt az a, az a képet, hogy valami furcsaság történt. Igen hallottam egy, egy riportot egy Amerikába kijött szemétől, és azt mondta, hogy elképesztő, egy körülbelül 60 éves néni görkorcsajával lábán mindig ment vásárolni. Te hogy érezted akkor maga Mit láttál? Ami... Vagy így képzelted el? Mindig is? <gül> <a szemét>, mert <gül> sötét volt, de, de egy széles uh, ótóutat láttam, rengeteg kocsival. Hát, ami nekem első éjszaka feltűnt az, hogy recseg a padló alattam, hogy, a, hogy jobban kifejezzem, tehát itt a, itt a házak fából vannak is, és amellett, hogy szép, amellett uh, furcsa számomra, hogy hát, szó szerint recseg alattam a a, a padló, illetve igen. a lépcső. <gül> Úgy van, hogyha az emeleten ugrasz egyet, akkor a földszinten leesik a könyv a polcról. Hát valószínűleg. Igen. Még jó, hogy az emeleten lakom. <gül> Térjük vissza a te hivatásodhoz itt. Térjünk, igen. <gül> Mit gondolsz, milyennek kell lenni egy egyházi vezetőnek? Előbb-utóbb egyházi vezető lesz belőled. Jau. Hát ezt nagyon-nagyon hosszan tudnék erről beszélni. Talán egy szóval azt lehet, mondani, hogy példaképnek kell lennie. Egy olyan példaképnek, akire, hogyha a gyülekezeti tagok ránéznek, akkor eszükbe jut az, hogy, hogy bizony lehet másképp is élni az életet, és lehet boldog lenni úgy. Azt hiszem, egy, egy egyházi vezetőnek először is hívő embernek kell lenni. Tehát bizony, ez, az alap, ez az alap. Egy személyes kapcsolata kell, hogy legyen Istennel, és hogyha ez megvan, akkor a felülről jövő áldások által tud munkálkodni a gyülekezetbe, és ezt a gyülekezet látni fogja, érezni fogja, hogyha egy lelkész felülről kapja az erőt és az áldást. Van kedvenc bibliai idézeted, amit nekünk oh. el tudnál mondani most, hogy felolvasni? Hát van, van több is, de hogyha egyet kellene felolvasni, akkor a a római levélből olvasnám fel a 8. fejezetben található ez az igavers, a 28. igavers, Nem olvasom fel az egész igaverset, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez különösen is fontos az én számomra minden időben. <gül> Most hallgassunk ismét zenét, jó? Mégpedig a Csak pillanat létünk. Az című. csodálatos. <gül> Köszönöm. És a szabad Hát, hogyha van szabadidőm, és éppen nem a könyveket kell bújnom, illetve a gyülekezetben kell szolgáltat végeznem, akkor szívesen megyek ki a szabadba. De ezt is csak azután, miután beszéltem az otthoniakkal, akikkel rendszeresen tartom azért a kapcsolatot. Szóval szívesen megyek a szabadba, sétálni, biciklizni, de nagyon szeretek focizni is, nézni is, illetve focizni. Úgyhogy aki szeretne hozzám csatlakozni, és New Brunswick közelében lakik, az, az hívja a képenyő alján telefonszámot, és, csatl és csatlakozzon hozzám bármikor, mert foci focizni szerető és akaró fiatalokra van szükségem. Ez az a képernyő ajánlátható információ. Most vettem észre, hogy nem volt bekapcsolva a mikrofonom. Örülök, hogy válaszoltál kérdésemre, ettől függetlenül. Ja, hogy nem hallatszott a kérdést? Igen. Azt kérdeztem, hogy mivel foglalkozik Gábor szabad Mászorban idejében. Szerintem, találták a Biztos. Igen. A képernyő ajánlátható cím az a magyar óra kukac, oda igen. lehet írni, és igen. akkor meg, megadjuk a <gül> szerélhetőséget. Ezt már otthon, otthon kezdted, ezt a hobbit? Ja, fotisztel? persze, otthon, a, igen. Vagyis a a testvéreimmel, a barátaimmal. A igen, igen, igen, rendszeresen. Hát ezen kívül mindenféle uh, sportot szeretek kipróbálni. Nagyon szeretek kirándulni. Szeretem a hegyeket. Odáig vagyok a hegyekért. Uh, most épp uh, három hete voltunk Penszilvániában, csodálatos a táj. Úgyhogy Ott biztos. Engem igen. le lehet nyűgözni, hogyha egy hegyes lankás tájra elvisznek. És túrázni is, akkor meg főleg. Én is nagyon szeretek gitározni, ezt már azt hiszem, amit magam És van szabad időd? Nem sok. Nem, sok. Nem, sok. Nem örülök. Mármint, mm. hogy, hogy van mit csinálnom. Igen, Értem. Ezért jöttem. Igen. Hallgassunk még még egy zenét, a partit. Az igazda egyszer úgy döntött, csinál egy tartit, És meghív rá minden jó arcot, aki csak számít El is küldött sok-sok meghívót minden házhoz És remélte, hogy jönnek majd a jó barátok De az egyik tőzsdére takolja éppen a pénzét És azt mondja, nincs időm elmenni végképp A másik meg büszkén harsogja a negyedik férjez, meg ötödik csúk számító azt mondják, nincs időnk, mondtuk már százszor, majd elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk máskor. Aha, máskor. Elmegyünk máskor. Hivatalos vagyok egy partira, ahol a házigazda fia, minden meghívottal együtt ünnepel. Szóvatos vagyok és nincs vita Ebbe a mennyei partiba Itt minden ember Végan táncort énekel De mégis úgy döntött, csinál egy partit És meghív rám minden olyan arcot, kikre senki se számít Igen, a csonkákat, meg a bonkákat, a sok koldus embert Kiket partira hívni eddig még senki nem mert Emlékszem, ott koldultam én is, valamelyik utca sarkon talán Amikor megkaptam a meghívó, és tátva maradt a számként hogy mehet mehetnék elnézzétek, rongyos a ruhám Azt mondták, semmi gáz, gyere ahogy vagy A házigazda bár Hivatalos vagyok egy partira Ahol a házigazda fia Minden meg együtt ünnepel Hivatalos vagyok és nincs vita ember a mennyi partiba De minden ember vígan táncolt énekel Vigyatolos vagyok egy a, a házigart a fia, az mindennek hívatta együtt ünnepel. vagyok és nincs vita, szemben a menjei tartiba, itt minden ember vígan táncolj énekel. Talán az utolsó kérdésem egyike, hogy mi az elképzelésed miután visszatérsz majd Magyarországra a jövő júniusban? mihent hazatérek, szeretném befejezni a hatodévemet. Ez egy újabb vizsgát jelent majd az úgynevezett második lelkész képesítő vizsgát, ami Te a hatodév végén lesz. Otthon is kell egy újabb vizsgát tenned majd? Ezután? Igen, igen. Az inkább ha. gyakorlati, tehát, tehát vizsgai isten tiszteltem, az itt lesz, és abból is áll illetve lesz egy, egy ilyen központi, Budapesten történő ö, vizsgából. De ez a vizsga, ez, ez már nem annyira elméleti, mint az első volt ötöd év végén, hanem inkább gyakorlati. Úgy tudod már, hogy hol fogod ezt megtenni? Volt egy eredeti elképzelés, hogy hol fogod tölteni a, a hatodik évet, ha nem itt? És? Ha nem itt, akkor a feletteseimre bíztam volna, mivel hogy nincs nagyon választási lehetősége a, a diákoknak. Tehát ezt, ezt a, a, az, egyet, az egyetem, illetve a Magyar Reformatos Egyház vezetősége, illetékes vezetősége válassza ki, hogy kit hova költ. Igen, azt a vizsgát is, majd otthon ők fogják elönteni, hogy hol, hogy melyik helyszínen fogod. Ez Budapesten történik. Mindenképpen Budapesten. Igen, négy helyen van teológia Magyarországon, Debrecenbe, Debrecen. Budapestbe, Sárospatakon és Pápán, és valahogy Budapest, ugye a, a közepe, a főváros, is ott-ott-ott van. Ez az egységes lelkész képesítő vizsgának hívják ezt. Hát e, ezt követően, hogy ezt levetem, akkor több lehetőségem is lesz, de... de úgy vagyok ezzel, hogy ha valaki egy évvel ezelőtt megkérdezi, hogy, vagy azt mondja, hogy én Amerikában leszek segédlelkész 6- és akkor, akkor biztos, hogy kacagtam volna egyet, mert nem gondoltam volna ezt. Pláne Bol azt, hogy, én hogy, hogy tényleg kifürkészhetnek. Voltál én, már itt én, az előtt az Egyesült Államokban? Nem. Sosem volt. Akkor voltam. egy óriási döntés volt. Igen. Pláne az, hogy kilenc hónapot távol a családomtól, illetve a páromtól ez, ez, ez nagy döntés volt, de. De ez is jelzi azt, hogy, hogy szeretnék nyitott lenni a feladatok előtt. Tehát amit kell csinálnom, ami, ami úgy gondolom, hogy ami a dolgom, azt, azt próbálom teljes mértékkel, teljes odaadással végezni. Ezért, hogyha a hatod év után ott kell maradnom, idézőjebb ott kell maradnom az, az egyetemen is tovább tanulni, akkor tovább tanulok. Ha gyülekezetbe kell lennem, akkor megyek gyülekezetbe örömmel. Értem. Gábor, lassan letelik az időnk, és a legjobbakat kívánom neked, Köszön hogy érezd szépen. jól köszönöm. magad, szórjad, osszad a szeretetedet, uh -huh. mint a, amit te kapsz, és ami benned van, itt Erendjük. és az otthoniakra gondolva is. Ha, köszönöm szépen, pedig szeretném mindazoknak megköszönni, akik támogatnak, támogattak, és támogatni fognak ebben, a, ebben az évben. És köszönök mindenféle segítséget, mert nagyon jól esik, és nagyon, nagyon sok erőt kapok ezek által. Örülök neki. Úgyhogy üdvözlöm az otthoniakat, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és az ittenieknek pedig szép estét. Köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jól éreztem magam. Én köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást. és csatlakozom. Letelt az időnk jó tanulást, tapasztalat, szerzést kívánok még. A jövő héten, vasárnap 5 órakor ismét jelentkezik a Magyar Rádió adása a WRSU FM-ről, a FM-ről, a Radgesz Egyetem stúdiójából legkezőlebb Harkó Gyöngyvőr, és Sohár István várja önöket. Mai utolsó zeneszámunkat Gábornak dedikálom benne a legendás Radics Béla szólójával, A címe Zöld csillag. Utána az ír kollégák órája következik, további szép estét kívánok és jó éjszakát a magyarországi hallgatóknak. Rozsildikot hallották a viszonthallásra.